Det här är ljud från ett filmklipp på Youtube. I klippet ser man inga människor, bara halvt nedsläckta hus som en boende i staden Wuhan i Kina filmat från sitt fönster. Och så hör man en talkör som ekar mellan husväggarna. En talkör av människor som från sina fönster skriker Wuhan, var stark! Människor som bor i stan, som kallats för Kinas Chicago, har idag inga möjligheter att åka därifrån. Tunnelbana, buss och båttrafik är avstängda och folk uppmanas att stanna i sina hem. Vi har vanligtvis ett program om framtidens ödesfrågor. Men i det här bonusavsnittet av Petre Dystopia så ska vi prata om någonting som pågår just nu. Det globala utbrottet av det nya coronaviruset. Vi hörde ju talas om den här sjukdomen när vi höll på med vårt program om pandemier- Alltså rapporter då om en mystisk lungsjukdom i Kina. Och vi kunde ju inte släppa det kusliga och ganska märkliga sammanträffandet- att vi hade researchat pandemier i flera veckor- och att det sen stod en möjlig ny pandemikandidat- mitt framför näsan på oss i princip. Ja, och när vi släppte avsnittet den 22 januari 2020- så hade 17 personer dött och 500 var bekräftat smittade- sedan dess har antalet smittade fördubblats var sjunde dag ungefär. Och nu på eftermiddagen torsdagen den 6 februari när vi spelar in det här är vi uppe i över 28 000 smittade i nästan 30 länder. De flesta på kinesiska fastlandet. Nästan 600 har dött. Och i det här bonusavsnittet ska vi ställa oss några enkla frågor. Vad är det som händer just nu och vad kan vi vänta oss i framtiden med det här viruset? Men vi ska börja med det mest grundläggande. Vad är ett coronavirus? Det är en mängd olika virus som finns hos en mängd olika djurarter. Och det verkar som att en del djurarter har sina egna speciella coronavirus. Vi har ju coronavirus, fyra, fem olika arter, coronavirus hos oss också. De är en del av vår naturliga ska jag säga, virusflora eller virusfauna. Vi gjorde ett återbesök hos Björn Olsson som är professor i infektionssjukdomar på Uppsala universitet för att reda ut allt det här. De ger framförallt luftvägsymptom, alltså det ganska milda luftvägsymptom. Övre luftvägsinfektioner, kanske lite hosta, nysningar. Egentligen en lite, lite mer svårartad förkylning. Vi får små utbrott av dem under olika säsonger och så. Så att det, ja, det är en spännande virusfamilj. Och coronavirusfamiljen delas in i tre undergrupper. Alfa, beta och gamma coronavirus. Och där de som finns hos fladdermöss är framförallt beta coronavirus. Det är mitt familj. Coronavirus är ett RNA-virus precis på samma sätt som influensa. Det innebär att det, är väldigt, det har väldigt lätt att mutera- och tre gånger de senaste två decennierna så har nya beta-coronavirus gjort hoppet över från djur till människa. Helt enkelt muterat och gjort sig hemmastadda hos oss. Varianter av coronavirus som har haft möjligheten att skapa långt mycket allvarligare sjukdom hos oss än en vanlig förkylning. Och det utbrottet av en sjukdom som fick namnet SARS är det som kanske har störst likheter med det här pågående coronavirusutbrottet. Det började i november 2002- i Guangdong provinsen i södra Kina. Eh, och eh, då man började få lunginflammationer, oklara lunginflammationer hos människor som då hade <coughs> dels varit på djurmarknader eh, men också levde på något sätt nära naturen då. Jag menar de, de var fiskare och de höll på med fladdermöss och lite allt möjligt. SARS spred sig från Guangdong till Hongkong i början av 2003. Senare tog SARS sig även till Vietnam, Thailand och till ytterligare över 20 länder. Under flera månader i början av 2003 rådde stor förvirring om vad det var som orsakade de här mystiska sjukdomsfallen. En stor anledning till förvirringen var att den kinesiska staten under nästan ett halvår mörkade det de visste om sjukdomsutbrottet. Man la locket på, det här händer inte, om vi inte pratar om det så finns det inte. Men sen då när det började dyka upp fall utanför Kina också- då var man ju tvungen att släppa all information man hade. Och då visade det sig att de kinesiska myndigheterna hade ju känt till det här. Den första personen att larma om sjukdomen var den italienska WHO-läkaren Carlo Urbani- som vårdade en patient i Hanoi för svår lungsjukdom. Han larmade till WHO att det här måste vara någonting nytt. Men på väg ifrån den här patienten tillbaka- så, så insjuknade han. Och han sa till sin goda vän att jag håller på att bli sjuk, du får inte röra mig, du får inte komma i närheten av mig. Så han hade ju väldigt mycket sinnesnärvaro närvaro eh, och sa att jag, jag måste isoleras. Så han lades ju in på ett sjukhus där han sen fick en. en ja, han fick ju multiorgansvikt han dog av en hjärtattack, attack, säger man. Men han dog ju av SARS-viruset naturligtvis. Det står det så. Efter Karl Urbanis upptäcktik WHO ut med att det rörde sig om ett nytt virus. Och det här var i mars 2003. Vid den tidpunkten höll viruset fortfarande på att sprida sig världen över. Men så här i efterhand så vet vi ju att viruset spred sig ganska koncentrerat. Man, man kunde visa att det här smittade... Eh hemligen lätt om man var i väldigt nära relationer eller om man befann sig i en vårdsituation alltså att vårdpersonal kunde bli smittad av en patient som var sjuk och det ble, då blev det väldigt besvärligt eh, direkt alltså. eh, Dessutom hade man ju inte då stängt av några flyglinjer så, utan folk flög fram och tillbaka och man rörde sig ju fritt över gränserna så man fick en väldigt snabb spridning så det här flög verkligen under radarn. Antalet bekräftade fall i SARS landade på runt 8000 globalt en siffra som det nuvarande coronavirusutbrottet överträffat med många tusen redan. Dödligheten i SARS var däremot hög, runt 800 dog. SARS då, det gick ju långt ner i luftvägarna. Det höll sig inte i de övre utan gick långt ner i luftvägarna, långt ner i lungorna och dessutom verkade det kunna sprida sig till olika delar av kroppen så man dog av en multiorgansvikt. kan man säga Där flera organ slogs ut. Så dödligheten stannade till slut någonstans kring 10 procent med SARS. Under sommaren 2003 var SARS-utbrottet under kontroll. Och sen 2004 har inga nya fall rapporterats. Så att, eh, ungefär 8 000 smittade och cirka 800 dog alltså i SARS. Men vad, kan vi, vad lärde sig världen av det här utbrottet? Vi lärde oss väldigt lite av SARS-utbrottet egentligen. Det verkar ju så nu med tanke på... Hur att vi har blivit så tagna på sängen av det här. Det fick lite nerv under 2012- när det dök upp ett annat coronavirus, MERS-viruset- som plötsligt började orsaka i princip samma symptom som SARS- på arabiska halvön. MERS har haft mycket mindre spridningsgrad än SARS till exempel- men en dödlighet på över en tredjedel av alla insjuknade- och så här, mitt under ett nytt coronavirusutbrott så tycker Björn att det helt enkelt gjorts för lite för att förbereda oss på det. Många forskare och många som håller på just med smittskyddsfrågor har ju hela tiden rest frågan kring SARS eller SARS liknande virus. Att de kan vara problematiska. Men det har ju inte gett något större gehör någonstans. Varken lokalt på universitetsnivå när man har försökt skapa eller försökt få pengar från universiteten exempelvis eller lokalt. Alltså fonder eller något sånt för att skapa antivirusläkemedel. Det har liksom varit en död fråga ganska lång tid. Enligt statliga kinesiska medier ska 27 personer ha insjuknat- i en okänd virussjukdom i mångmiljonstaden Wuhan i centrala Kina. Under senhösten 2019, samma del av året som SARS dök upp 2002- så kom det här nya coronaviruset som just nu härjar i Kina och på flera håll på jorden. De första insjuknande sattes i karantän och man började försöka ta reda på vad det här var för någonting. Björn olsen nåddes av nyheten några dagar senare, den 4 januari. Och då tänkte jag direkt, det här är, det här måste vara ett sars virus. Det finns liksom inget annat som stämmer in på det egentligen. E och också med tanke på smittakten där. Jag blev förvånad över ändå att det var verkade vara så pass smittsamt. Det stora flertalet av de drabbade hade precis som under SARS-koppling till en marknad där levande vilda djur såldes för konsumtion. Huanan Seafood Market. I utbudet så finns bland annat grävlingar, bävrar, råttor, hundar, fladdermöss och sebetkatter man har den vanan och traditionen med djurmarknader och såna här saker och, man och det är väldigt tättbefolkat. Jag menar det är extremt på liten yta så är det är 11 miljoner människor. Så kunde man ju också snabbt räkna ut att det här kommer få en spridning. Det här kommer bli explosivt. Den 7 januari så identifieras viruset som ett helt nytt coronavirus och får den tekniska beteckningen 2019 nCoV. 2019 novel coronavirus. Kina delar med sig av gensekvensen till världen och hyllas för att man har agerat snabbt och resolut. Att man har lärt sig något av mörkningen av SARS och konsekvenserna av det. Och vi ska återkomma till om det verkligen stämmer. Men hur som helst rapporter om att antalet smittade ökar hela tiden står i mitten av januari 2020 som spön i backen. Och nu börjar också människor dö i sjukdomen. Ja, det, det som händer är att lungorna i princip man får ett våldsamt, ett våldsamt svar, immunsvar och eh, det gör att eh, vätska kommer ut i lungorna. Man kan inte syresätta sig, man kan inte vädra ut koldioxid. Dessutom verkar det också ge en multiorgansvikt så att flera organ i kroppen kraschar ur eh, till slut och det är det man de facto dör av. Det som Björn Olsen och andra experter- har befarat redan från början- att den här smittan inte bara smittar från djur till människa- utan också mellan människor- bekräftas till slut av Kina den 20 januari. Då har smittan redan spridit sig via flyg- till flera länder utanför Kina- och till andra kinesiska städer än Wuhan. Kinesiska staten får också panik- över det kommande kinesiska nyåret- en period då- Miljontals kineser reser både inom landet men också in och ut ur Kina. Därför tar man ett drastiskt beslut. Year, Wuhan, sätts i karantän och flera städer och områden följer efter. China har stepped up quarantine efforts to the Wuhan coronavirus. Travel restrictions have been imposed on more than a dozen cities on the mainland affecting around 40 million people. Wuhan, en stad med en befolkning större än London, beskrivs nu som en spökstad. En occasional pedestrian, the odd cyclist, from what used to be busy Men smittan har trots alla karantänsåtgärder redan tagit sig långt utanför Wuhans gränser, Hubei provinsens gränser och Kinas gränser. Fall rapporteras snart i USA, Mexiko, Sydkorea, Singapore, Taiwan, Tyskland, Finland och Ryssland. Också i Sverige. Det första svenska fallet av det nya coronaviruset har bekräftats vid Länssjukhuset i Rehov i Jönköping. Från ett tiotal smittade i början av 2020 så ser man när vi har fått vårt första bekräftade fall i Sverige den 31 januari. Nästan 10 000 rapporterat smittade och drygt 200 döda. Så nu går det ganska snabbt. och Vi pratar om en förökning- eller en fördubbling av antal fall- på ungefär sju dagar- när det gäller det här viruset. Men mörkertalet- av antalet smittade- kan vara väldigt stort. Redan tidigt i utbrottet- har epidemiologiska modeller visat- att den troliga siffran- kan vara nästan tio gånger större. Det vi ser- det är inte toppen på Isberget- men det är en bra bit av Isberget- men det är inte hela Isberget. För att- det, det finns alltid en flytande skala från när det gäller luftvägsinfektioner så finns det en flytande skala från de som har väldigt väldigt milda symptom eller nästan inga symptom alls till de som blir mitt sjuka och de som blir svårt sjuka. Och hur stor den här gruppen är med de som har väldigt milda eller inga symptom alls det har vi ingen aning om men vi tror att det är så fast vi vet inte. Så de finns där som är liksom en X-faktor ute och kan absolut smitta. Om de har milda symptom. Alltså lite hosta, lite snu eller någonting sånt. WHO utfärdar till slut globalt nödläge efter ett extrainsatt krismöte den 30 januari. Det är femte gången de har gjort det på elva år. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel det rapporteras om dödsfall även utanför Kina och människor som inte ens varit i Wuhan eller Kina överhuvudtaget konstateras smittade på flera håll. Tyskland är kanske det bästa exemplet- där en affärsman som träffat en person- som varit i Wuhan blir smittad- och i sin tur smittar flera andra. Det blir allt mer tydligt- att coronaviruset är ett globalt problem. Som Hallåan på sydkoreanska Arirang News säger- börjar allt fler prata i termer av pandemi. En av dem som tror att det här kan bli en pandemi- det är infektionsläkaren Björn Olsen som du träffade, Freddy. Vad menar han egentligen när han säger- att det här viruset kan bli pandemiskt? Alltså det är han och flera andra experter- som använder det här begreppet menar med det. Det, det är liksom inte nödvändigtvis- att miljontals människor kommer att dö av det på sikt. Man brukar prata om minst två världsdelar. Då... Vi Just nu den 6 februari 2020 så sker bara aktiv smittspridning i Kina. De flesta fallen som bekräftats utanför har haft någon koppling till Kina och framförallt stan Wuhan där allt började. Men är det då så att, vilket jag tror, vilket jag håller för väldigt, väldigt sannolikt, att vi får en aktiv smittspridning i ett annat land i en annan världsdel, då har vi en pandemi per definition. Jag tror det är bara frågan om veckor innan du gör det. Och när det väl sätter igång i andra länder, då har vi redan hoppat från trampolinen. Då är det, för, då är det alldeles för sent att vända om. Och finns det någonting som kan få Björn att ändra den här prognosen? Det som skulle kunna få mig att ändra den prognosen är att man lyckas stänga in det här viruset i Kina. Och de andra smittområdena utanför Kina, alltså enstaka fallen eller små röda plupporna, sjunker ihop och punkteras som ballonger. På grund av de smittskyddsåtgärder man har vidtagit. Men det, jag håller det för väldigt osannolikt. Du ser inga tendenser till det precis idag? Men... Nej, det gör jag inte. Mycket av diskussioner om viruset just nu handlar ju om hur dödligt är det egentligen? Vad, vad vet vi om det? Det är rätt svårt att säga någonting helt klart om det. I och med att vi fortfarande är mitt, är mitt inne i det här. Men de flesta verkar eniga just nu om att det ligger runt 2%. Vilket är väsentligt mindre dödligt än SARS som hade ungefär 10% och MERS som hade närmare 40%. Men allt det här är fortfarande ganska oklart. Av de som är smittade nu så vet vi ju inte helt säkert hur många som kommer att dö. Det finns liksom en eftersläpning från insjuknande till eventuell död på ungefär två veckor så att det här kommer klara klarna med tiden. Och en annan sån där grej som också diskuteras då eh, jämte dödligheten är spridningstakten. Den har ju varit mycket högre med, med det här än med de två andra coronavirusen. MERS hade ett eh, reproduktionstal, alltså hur många en person i sin tur smittar på ungefär, alltså på under ett. Det innebär att den ibland, ibland så smittade en person ingen och ibland smittade en person en. Eh, för SARS så låg det strax under två och med det här nya viruset så beräknar man just nu i alla fall- att det har en reproduktions, ett reproduktionstal på över två. Alltså mer likt influensa. Där svininfluensan hade ett reproduktionstal kring två, två, tre. Någonstans. Så att det, det ligger i, i, i nivå med dem. Det har ju också pratats mycket om att det här nya coronaviruset- kan smitta under inkubationstiden, alltså- att man kan smitta andra utan att man känner några tydliga symptom själv. Ja, vi har diskuterat det där i, i bland infektionsläkare och virologer. Vi hade bland annat ett telefonmöte om det igår. Alltså söndag den 2 februari 2020. Och kan vi, säga det att vi håller det för troligt att det faktiskt kan smitta under den absolut senaste delen av inkubationstiden. Och då pratar vi och där har vi enorma osäkerhetsfaktorer. Vi kan prata timmar eller dagar, men det är inte flera dagar- utan kanske någon dag möjligtvis. Och varför, varför säger vi så då? Jo, dels för att det finns en del rapporter som tyder på det. Jag menar, kinesiska myndigheter har till och med gått ut med det. Va? Man har skrivit om det i diverse olika tidskrifter hit och dit- och möjligt att de uppgifterna måste modifieras- för att de kanske inte är helt korrekta- men det finns ett annat viktigt skäl och det är när det gäller andra luftvägsvirus, andra luftvägsinfektioner så brukar de smitta även i slutfasen av inkubationstiden. Även om smittsamheten är lägre då- än vad den är under sjuk själva sjukdomsförloppet. Men det är inte det här som driver spridningen- av det här nya viruset? Nej, det kommer inte att göra. Utan spridningen drivs nog av just att man-, man kanske har ganska diskreta symptom ändå. Alltså man kanske hostar någon gång eller nyser någon gång. Och det kan räcka. Och så är det klart att när man blir riktigt svårt sjuk- och hostar ut mängder med virus- då blir man än mer smittsam. Och då börjar det bli mer av ett vårdproblem också. Jag menar, hur ska vi skydda oss inom vården? Så att inte vårdpersonalen åker på det här- och vi tappar eh, ska vi säga, muskler för att hålla det här utbrottet i schack. Många i vår Facebookgrupp Petri 3 Dystopia Eftersnack- har också undrat- vilka som är mest känsliga för det här viruset? Alltså, vilka- som dör av det. Just när det gäller det här coronaviruset så finns det en, en, en ska jag säga, övervikt av svårt sjuka och döda bland de som har andra sjukdomar eller som är väldigt gamla. Och det är ju naturligt. Det, det vet vi att de personerna är mer känsliga. De, de, de utvecklar ofta svårare sjukdom och de dör lättare. Men vi ska säga att den här bilden av att det bara är... Äldre och multisjuka som dör av det här, den kan förändras lite grann på sikt, tror Björn Olsson. Men i takt med tiden nu och i takt med antal fall ökar så kommer vi även se dödsfall i andra grupper av människor. Äh, yngre och tidigare friska. Absolut, det dyker upp. De studier som finns hittills då, när man rapporterar de första 400 eller 500 fallen, då ser man att ungefär en tredjedel hade egentligen inga större sjukdomar underliggande sjukdomar innan. Och här, här menar han alltså en tredjedel av dem som har blivit allvarligt sjuka. Som krävde intensivvård. För man ser, oavsett om du är fullt frisk eller sjuk, så ser man den här typen av lungförändringar med skiktdröntgen på de här som, som är typiskt för väldigt svår lungsjukdom. Även hos unga friska eller yngre friska. Och de kanske klarar av den här infektionen på sikt i att de ändå är så pass i kroppsligt god funktion- och kunde liksom rida över den här stormen- medan de som är gamla och sjuka som tidigare- ramlar över kanten. Förutom att Björn Olsson tror att vi kommer att se dödsfall- i andra grupper av människor i takt med att allt fler smittas- så tänker han sig att det här coronaviruset- på något eller några års sikt kommer att bli en säsongssjukdom- som vi kommer att få leva med en lång tid framöver. Precis som andra mildare coronavirus- eller precis som influensan, säsongsinfluensan. Det tror jag. Så vad vi är med om nu, det är ett historiskt skeende. Vi, kommer, vi är med om introduktionen av ett helt nytt virus till mänskligheten. Som så småningom kommer att sjunka undan, lugna ner sig och bli en del av de virus som cirkulerar hos människor. Till skillnad från SARS då? Till skillnad från SARS. Absolut. SARS var för apart. Tre coronavirus har alltså hoppat över till människa på mindre än 20 år. Och WHO pratar om just såna här okända sjukdomar, disease X, som ett stort problem för framtiden. Vi nämnde ju i vårt avsnitt om pandemier att det här har mycket att göra med att vi bor tätare, att vi blir fler och att vi kommer allt närmare djurriket på olika sätt. Ja, Björn Olsen är väldigt tydlig med vad han tycker att man borde göra just nu- för att minska riskerna för att sådana här saker händer igen. Ett är de här djurmarknaderna. Lägg ner det som fenomen. Det är ingen eh, lustig, kurio kurios eh, kulturyttring- utan det är ett folkhälsoproblem. Det är det ena. Eh, skäl, det finns flera skäl till att lägga ner de här djurmarknaderna. Det är att man äter väldigt många vilda djur. Va? Så att vill man skydda någon slags biologisk mångfald- för framtida generationer- så ska man ju lägga av med de här djurmarknaderna direkt- om de nu fortsätter att existera efter det här utbrottet så ska de ju övervakas man ska ju övervaka vad det är för virus som cirkulerar bland de här djuren och vilka virus är det som vi på något sätt kan utse som problemvirus för framtiden det har vi varit inne på i det tidigare programmet att man på något sätt måste identifiera vilka virus det är som kan stöka till livet för oss i framtiden oavsett om det är influensavirus eller coronavirus eller någonting annat virus eller bakterier eller vad det nu kan vara så så gäller det att identifiera dem och hålla dem väldigt, väldigt kort. Att stoppa det vid källan. Och till det behövs ju transparens. Alltså att vi inte har politiska skäl till att mörka eller försöka tona ner det här. Och just det här med att mörka och försöka tona ner. Det var ju precis det som Kina fick kritik för under SARS-utbrottet 2003- frågan är om det här har ändrats den här gången. The Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak. Ja, många menar ju det. WHO har ju till exempel hyllat Kina för att de delade med sig av virusets gensekvens så fort de hade fått fram det. De delar med sig det med världen och att Kina satte in kraftfulla smittskyddsåtgärder snabbt. Vi har ju berömt Kina väldigt mycket för deras ska vi säga, resoluta åtgärder under utbrottet nu. Och de har ju varit väldigt resoluta. Det finns ju inget annat land som bygger ett sjukhus på 6-7 dagar. Det, det går ju inte. Ehm, I Sverige skulle det hamna i en utredning antagligen. Så det stämmer att Kina har agerat kraftfullt för att stävja det här utbrottet? Ja, men samtidigt så finns det också många som kritiserar Kina ändå då för att man har varit för långsamma i hanteringen av utbrottet. Men framförallt att även den här gången fanns försök till att mörka vad det var som höll på att hända. Det var i december när Lee först vänner på WeChat om en sars -like som Läkaren Li Wenliang varnade tidigt för det nya coronaviruset- och tvingades av kinesisk polis att erkänna då att han hade spridit falska rykten. Han smittades av viruset kort efteråt och lades in på intensiven- och medan vi spelar in det här avsnittet så nås vi av nyheten att Li Wenliang har dött, 34 år gammal. Skiten kommer alltid att komma upp ytan. Och det här är nog ett ganska bra exempel på det. Och det beror väl på den hackordning man har haft då i, i politiken i Kina. Att man ska inte komma med dåliga nyheter och man ska hålla, liksom, staten ska skyddas till varje pris, kommunistpartiet. Och det är väl det som har lagt en, en död hand över rapporteringen då. För man hade nog möjlighet att göra någonting åt det här bra mycket tidigare än, än man har gjort. Vi tänkte också kort gå igenom vad vi som samhälle i stort kan göra för att hantera det här utbrottet- i vårt förra avsnitt nämnde vi att man på flera håll i världen just nu satsar pengar på att höja beredskapen för nya infektionssjukdomar, alltså en disease X. Och en av organisationerna som nyligen grundats för att stå redo i en sån här situation som vi befinner oss i just nu, det är CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Och just nu så satsar de resurser för att kunna utveckla ett vaccin mot det här nya coronaviruset. När det gäller denna typ av sjukdomar så är det viktigt att vara klar över- att faren för att de kommer har ju ökt. Det här är Fredrik Kristensen. Han är läkare och sitter i ledningen för SEPI. Och då spred det sig fort som detta coronavirus gör. Och han berättar att organisationen har lagt om sina resurser- som tidigare fokuserade på att utveckla ett vaccin mot MERS- till att istället fokusera på det här nya coronaviruset. Vi hade en fördelen att vi allerede arbetat med- det. Ett annat coronavirus, uh, detta middelliständ respite-syndrom. använder sig av nya vaccintekniker som utvecklats- för att möjliggöra vacciner mot vilket nytt virus som helst- och på så kort tid som möjligt. Redan nu så har CEPI flera olika vaccinkandidater- för många av världens farligaste sjukdomar. Nipafeber, Rift valley Lassa-feber. Lassa -feber, sjukdomar med hög dödlighet som det inte finns läkemedel mot- Vissa av de här vaccinerna är nästan färdigtestade för att kunna användas. Och en av teknikerna som ska användas för det här nya coronaviruset det är något som kallas för... ...molekylär klemme. Det vill säga att man klarar att hålla ett protein eller ett äggevite stoff... Man klarar att hålla det fast så att det inte förändrar sig när det kommer in i kroppen. Och drambilden är att man med hjälp av den här och andra tekniker– –ska kunna framställa vaccin till nya sjukdomar på en 16-veckorsperiod– –istället för att det tar flera år. Så fyra månader då, till man börjar att testa på mänskligt. Just nu så hoppas och tror Fredrik Kristensen att vaccin för det här nya coronaviruset– –kan vara helt färdigt till i slutet på det här året, alltså 2020– Seppi har fyra vaccinprojekt igång samtidigt för det här nya coronaviruset. Har man startat med något antal så är det ju en stor chans för att vi klarar något med fortsättningsvis två vacciner till slut som kan produceras i stor skala. Men faktum är att han också var väldigt noga med att påpeka att det inte finns några garantier att de vaccin som utvecklas just nu kommer att lyckas. Och, och det är ju alltid en risk för att så finner man det riktiga proteinet klarar man att producera det på riktig måte det måste man få till så ska man ju lage vaksinen och testa det först på dyr och så på friska frivilliga och är säkert på att det inte har någon önskade bivirkning och hvis allt det går bra så ska man lage en fabrik som kan producera det i stor skala och det är inte lätt för det är biologiska processer så här kan det dessvärre gå fel på alla trim. <laughs> Björn Olsson tror också på heltäckande vaccin- mot det här, men håller med om att det finns svårigheter. Coronavirus är ju, precis som influensan, ett RNA-virus. Det är alltså väldigt mutationsbenäget. Dyker det upp nya mutanter av det- kommer det att smita undan vaccinet? Det vet vi inte heller. Det är sådana saker man måste ta reda på. Hur pass bra Om vi har ett vaccin som är väldigt heltäckande- som kan ta flera coronavirus- Uh, flera varianter av coronavirus och just den här typen av coronavirus uh, från den här gruppen med fladdermusvirus. Ja, då kanske det är idé att titta på det. Men jag tror mer på faktiskt på antivirusläkemedel i det här läget. Det är snabbare på banan. Man kan väl få ut dem snabbare? Det här med vaccin och läkemedelsutveckling det är ju ändå ganska få personer i samhället som håller på med det vi som inte jobbar som virologer och läkare, vad, vad borde vi göra? Ja, Björn Olsson han hänvisar till ett ganska beprövat förhållningssätt Undvik de som är sjuka det är väl det bästa rådet man kan ge Det är en gammal regel som har gällt sedan digerdövens tider och eh, den har funkat hyfsat bra i alla fall och sen det här med handhygien och såna saker Inte överdriven, vi ska ju inte tvätta sönder händerna Men lite grannade det att vi försöker kanske sätta upp en liten barriär mot det här På något sätt, alltså gentemot andra människor Och så måste vi ju då en gång för alla slå hål på en väldigt seglivad myt Munskydd Nej, funkar inte Och här hade det ju passat ganska bra att avsluta det här bonusavsnittet. Men innan vi gör det så måste vi ta upp en annan grej om det här coronavirusutbrottet. För eftersom det här är ett av de första sjukdomsutbrotten av den här typen där vi har sociala medier. Och eftersom det är en pågående händelse där mycket är oklart fortfarande så lämnar det ju öppet för alternativa berättelser och få fäste hos många människor. Konspirationsteorier helt enkelt. Och en konspirationsteori som vi har sett lite överallt- är ju att det här viruset har skapats i ett labb. Att kineserna helt enkelt har utvecklat biologiska vapen i smyg- och att det har skett ett misstag. Förra året gjorde vi ju ett avsnitt om biologiska vapen här i dystopia- där vi intervjuade bland annat biovapenexperten Filippa Lenzos som arbetar vid King's College i London. You are being transferred to När vi började se ryktespridningen på sociala medier och i vissa alternativa medier om att det här viruset är konstruerat i ett labb, bestämde vi oss för att ringa upp Filippa som var i Santa Monica på en konferens. Hi Victor, how are you? Good to hear you. Filippa har noga följt de Många olika konspirationsteorierna som flödat kring coronaviruset. Och vilka är de här två, två uh, narrativen som sprids? Det ena är att kineserna håller på att utveckla biovapen- och att det här viruset av någon sorts misstag- uh, råkat komma ut ur deras labb. Och den andra teorin då? Teori nummer två är att USA är inblandat- och det är framförallt ryska sajter som skriver det- man tänker då att amerikanerna har skapat ett virus som bara drabbar kineser och att det här viruset då har läckt ut av misstag. Jag skulle snabbt säga att ingen evidens har blivit för både av de här versionerna. Vi hörde först om historierna från en UK-nivån, The Daily Mail, um, which... Det som har eldat på de här konspirationsteorierna och som nämns i artiklar som den är Daily Mail är alltså det faktum att det finns två högsäkerhetslabb just i Wuhan. Och vad, vad är det man sysslar med i de här två högsäkerhetslabben då? Man bedriver helt enkelt forskning på just coronavirus. Bland annat SARS, men även andra coronavirus från fladdermöss. Labben tillhör Wuhans virologiinstitut och har funnits där- Sen 2015. Och att de gör den här forskningen just i Wuhan kanske inte är jättekonstigt med tanke på det här nya utbrottet. Och att de verkar vara ganska känsliga för sådana här hopp från djur till människor just i Kina. Precis. Men det som konspirationsteoretikerna har skakat upp sig på det är att det här forskningsinstitutet ligger bara 30 km från djurmarknaden som många tror att viruset började spridas från. Dessutom så har man även bedrivit så kallad gain of function forskning på de här virusen. Och det ska vi säga det är en kontroversiell forskningsmetod som vi har tagit upp i vårt avsnitt det levande vapnet om biologiska vapen. Where you are, um, Många länder som bedriver högriskforskning brukar deklarera det till biovapenkommissionen. För att vara helt transparenta. Och för att vara väldigt tydlig så har Kina gjort det med virologiinstitutet i Wuhan. Och om vi går tillbaka till påståendet att det här nya coronaviruset då inte är naturligt utan ett biovapen som rymt från just ett sånt här högsäkerhetslab med, med högsäkerhetsklassning. Varför säger då Filippa helt klart då och flera med henne att det inte är det? Först och främst så bygger i princip alla artiklar och konspirationsteorier på ett uttalande som en israelisk säkerhetsanalytiker gjort. He's um known to a lot of people in the field as someone who does push political messages um, and fans flames of, you know, conspiracy theories etc. So he's not taken seriously by other experts in the field. En annan anledning till varför experter avfärdar biovapenteorin är helt enkelt det vi vet om virusets genom hittills. Enligt en forskare som citeras i Washington Post i en artikel från 29 januari så tyder virusets sekvens inte på att viruset är konstruerat i ett labb. Jag har sett den. Och det här nya viruset ser ut som det klustrar med 96,4% tillsammans med kända flavivirus. Så att en israelisk säkerhetsanalytiker som inte går att lita på- långsökta kopplingar mellan de här labben och biologiska vapen- och dessutom att virusets egenskaper helt enkelt pekar på- att det är troligare att viruset har kommit till naturligt. Ja, men sen sa flippa en annan sak. The bioweapons claim is fairly, uh, you know- I, I think it's fairly clear that's a disinformation campaign. But what we should, I think- Okej, okay, ska vi reda ut vad Filippa Lensas menar när hon säger att vi borde ifrågasätta utbrottets källa? Grejen är att i princip all rapportering om det här viruset så står det att Honan Seafood Market är källan till utbrottet och att det troligen hoppade från djur till människa där. Men i slutet på januari. I år så publicerades en studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Där kom man fram till att några av de första patienterna, bland annat den allra första som blev sjuk redan 1 december 2019, inte hade någon koppling alls till djurmarknaden i Wuhan. Och vad innebär det här då? Ja, alltså I det här fallet så innebär det såklart att de som hävdar att utbrottet började med en labbrymning från Wuhan's virologiinstitut får vatten på sin kvarn. Men när Björn Olsen läste den här The Lancet-artikeln hörde han av sig till sina kollegor i Kina. Från säkra källor i Kina och de forskare som har på med den här typen av virus så har ju det här viruset cirkulerat i Kina i befolkningen- alltså inte Kanske inte så stor del av befolkningen, men det har funnits hos människor kanske någon gång sedan oktober förra året. Ehm, och de fallen har inte alltid varit kopplade till djurmarknader. Men sannolikt har de fallen ändå varit kopplade till någon form av djur, och då sannolikt fladdermöss. För det är ju så att man skördar ju fladdermöss fortfarande i delar av Kina och äter. Ehm, det, det håller jag som otroligt mer sannolikt än att det skulle vara en labbrimling. Men även om det pågående coronavirusutbrottet med allra största sannolikhet är resultatet av en mutation i naturen så finns det faktiskt exempel på virus som har misstag lämnat högsäkerhetslab. Exempel som vi tog upp i vårt program om biovapen. Så lyssna gärna på det om ni inte har hört igen. Men sammanfattningsvis, det finns ingenting som tyder på att det här coronaviruset är ett biovapen som har gjorts i ett lab. Exakt. Du har lyssnat på ett bonusavsnitt av P3 Dystopia om det pågående coronavirusutbrottet. Det har blivit väldigt mycket Kina i det här bonusavsnittet. Och det är ett land som P3 Dystopia kommer fortsätta att prata om. Faktiskt ganska mycket nästa avsnitt. Eller hur, Viktor Haris? Ja, det stämmer precis. Du och Anna Davor håller ju på med ett helt avsnitt om Kina. Varför det? Alltså... Så här, Kina dyker upp typ hela tiden i våra avsnittjänster som det inte bara är i relation till coronaviruset. Men samtidigt så vet vi ju, eller i alla fall jag vet så sjukt lite om vad som händer där borta, eller ens vad det är för slags land. Så det har ju som alltid varit nyfiken på. Men sen så läste jag också nyss en helt sjuk artikel om Kina i London Review of Books, där författaren John Lanchester sa bland annat så här. China is about to become something new. ...an AI-powered, techno-totalitarian state. The project aims to form not only a new kind of state- ...but a new kind of human being. One who has fully internalized the demands of the state- ...and the completeness of its surveillance and control. Och då tänker man ju, vad betyder allt det här för oss? För det är ganska många runt om i världen som tittar ganska trånande- ...på det kinesiska ekonomiska miraklet. Och finns det då någon risk att vi börjar ta efter deras system- Typ så. Det här ser vi verkligen fram emot. När kommer det? Alltså så länge jag klarar mig från alla eventuella virus och sånt så kommer det den 19 februari. Vi håller tummarna för det. Källförteckning hittar du som vanligt på vår hemsida Sverigesradio.se-dystopian. Vi som har gjort det här bonusavsnittet heter Viktor Lövgren och Fredrik Rammel. Tekniker var Fredrik Nilsson.